Slavoslovia a 27 și șaptea pentru urcarea treptelor smerenii, aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă smerenia de vedea netrebnicia noastră și nu pofta de liniștire ne-ai dat, ca semn că ochii minții și cugetului prin har ne-ai luminat și demonii de la noi i-ai alungat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă smerenia de-a vedea că trăim ca niște nemernici ne-ai dat, când cu gândul la neuitata pomenire a morții ne-ai învățat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă smerenia de-a vedea adâncul păcatelor noastre ne-ai dat, când treapta cu cea mai deplină lipsă de slavă, de șartă, am urcat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă smerenia de a vedea cum cuvintele urâte din gură și gândurile din inimă le-am vărsat, când dreapta de desăvârșită nemâniere să o trecem am încercat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă smerenia de a vedea cum trupul Fiului tău, pentru noi ne trebnici l-ai dat când la treapta distrăpungere neîncetată a inimii ne-am înălțat, fiindcă smerenia cea Hristos o facem neîndemnat. Aleluia, slavă, ție, Tată Celes, te iubim și să mulțumim, fiindcă smerenia de a vedea păcatele noastre ne-ai dat, când în fața treptei de tăcere adâncă am meditat și ochiul conștiinții cu harul tău ne Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă smerenia de a vedea cum patimile cu biciul lor ne-au mânat, ne-ai dat. Când treapta curăției desăvârșite în față ne-a stat, Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă smerenia de a ne vedea netrebnici ca niște viermi ne-ai dat. Când rugăciunea continuă a minții în inimă o facem lipiți de cele ale lumii, neputința noastră ne-a arătat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă smerenia de a ne vedea păcătoși și blestemați ne-ai dat, când treptele postului cu trupul, cu graiul și cu mintea le-am aflat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și mulțumim, încă smerenia de a ne vedea ca niște furnici ne-dat, când faptele noastre, cu ale tale le-am comparat.